Kapittel 3 Etter disse hendelsene forfremmet kong Ahasverus Haman, Agogitten, Hamedatas, sønn, og opphøyde ham og satte hans trone over alle de andre fyrstene som var hos ham. Og alle kongens tjenere som var i kongens port, bøyde seg og kastet seg ned for Haman, for slik hadde kongen befalt om ham. Men Mordecai bøyde sig ikke og kastet seg ikke ned. Og kongens tjenere som var i kongens port, begynte å si til Mordecai, «Hvorfor overtrer du kongens påbud?» Og det skjedde, da de talte din ham dag etter dag, og han ikke hørte på dem, at de fortalte Haman det for å se om Mordecais sak ville stå sig, for han hadde fortalt dem at han var jøde. Nå så Haman gang på gang at Mordecai ikke bøyde sig og kastet seg ned for ham, og Haman ble fylt av voldsom harme. Men i hans øyne var det foraktelig å legge hånd bare på Mordecai, for de hade fortalt ham om Mordecais folk og Haman begynte å søke og tilintetgjøre alle de jødene som var i hele Ahasverus-rike, Mordekais folk. I den første måneden, det vil si måneden Nisan, i kong Ahasverus tolte år, kastet en pur, eller lodd, i Hamans påsyn, om dag etter dag og om måned etter måned, og kom til den tolte, det vil si måneden Adar. Deretter så Haman til kong Ahasverus. Det er ett bestemt folk som er spredt omkring og adskilt blant folkene i alle ditt rikes provinser, og deres lover er forskjellige fra alle andre folks, og kongens lover handler de ikke etter, så det er ikke tilbøyelig for kongen å la dem være. Hvis det synes kongen godt, så la det bli nedskrevet at de skal tilintetgjøres, og ti tusen talenter selv skal jeg betale i hendene på dem som utfører arbeidet, ved å bringe det inn i kongens skattkammer. Da tog kongen signetringen av sin hånd og ga den til Haman, Agagitten, Hamedatas sønn, han som viste fientlighet mot jødene. Kongen sa så til Haman, bli blir dig, deg, så folket, så du kan gjøre med dem etter det som er godt i din øyne. Kongens sekretærer ble da tilkalt i den første måneden, på den trettene dagen, og i samsvar med allt som Haman befalte, ble det skrevet til kongens atraper, og stattholdene over de forskjellige provinsene, og fyrstene over de forskjellige folkeslagene, i hver provins, med hens egen skrift, og til hvert folk på dets eget tunge Det ble skrevet i kong Ahasverus navn, og det ble forskjellet med kongens signetring. Og brevene ble sent med ilbu til alle kongens provinser, om at den skulle tilintetgjøre, drepe og utslette alle jødene, både unge menn og gamle menn, små barn og kvinner, på en dag, for den trettene dagen i den tolte måneden, det vil si måneden Adar, om at den skulle plyndre dem forbytte. En avskrift av som skulle gis som lov i alle de forskjellige provinsene, ble offentlig offentliggjort for alle folkeslagene, så de kunne gjøre seg rede til den dagen. Ilbudene dro ut, og kongens ord fikk dem til å skynde seg, og loven ble gitt i Borgens Husan. Hva kongene Haman angår, så satte de sig ner for å drikke, men byens husene var i forvirring.